Jabur 89 dari ayat 1 sampai 52 Renungan Itan Orang Izrahi Aku menyanyi tentang kasih Tuhan selama-lamanya Dengan mulutku aku ceritakan kesetiaanmu kepada semua keturunan zaman perjaman Karena aku telah berkata, kasihmu akan kekal selama-lamanya Kesetiaanmu akan kau teguhkan hingga ke langit. Engkau berkata, Aku telah membuat perjanjian dengan orang yang kupilih. Aku telah berjanji kepada hambaku Daud. Benimu akan kutegukan selama-lamanya. Dan taktahmu akan ku peliharakan untuk keturunan zaman berzaman. Seisi langit akan memuji keajaibanmu, ya Tuhan kesetiaanmu juga dalam perhimpunan orang yang hidup suci kerana siapa di langit yang dapat dibandingkan dengan Tuhan siapa antara anak orang berkuasa dapat disamakan dengan Tuhan Allah amat ditakuti dalam perhimpunan orang yang hidup suci dan amat dihormati oleh semua yang di sekelilingnya Ya Allah Tuhan yang maha kuasa Siapakah yang berkuasa sepertiMu, ya Tuhan? KesetiamMu juga di sekelilingMu. Engkau menguasai gelora laut apabila gelombangnya tinggi. Engkau memenangkannya. Engkau telah menemukan rahab seperti manusia yang dibunuh. Engkau telah menyebabkan musuhMu bertembiarkan dengan lenganMu yang perkasa. Langit milikMu, bumi juga milikMu. Dunia dengan segala isinya Engkau yang menjadikannya Utara dan selatan Engkau yang menciptanya Gunung Tabur dan Hermon Bergembira dengan namamu Engkau mempunyai lengan yang perkasa Tanganmu kuat dan tangan kananmu tinggi Kebenaran dan keadilan adalah asas taktamu Kasih dan kesetiaan berjalan di hadapanmu Diberkatilah orang yang Mengenal bunyi bahagia itu, mereka melangkah, Ya Tuhan, dalam cahaya wajah Dengan nama-Mu mereka bergembira sepanjang hari, dan dalam kebenaran-Mu mereka ditinggikan. Kerana Engkau kemuliaan kekuatan mereka, dan dengan keridaan-Mu, tanduk kami ditinggikan. Perisai kami milik Tuhan, dan Raja kami milik yang mahasuci Allah Tuhan Israel. Kemudian Engkau berfirman melalui satu penglihatan kepada orang warakmu, Aku telah memberi pertolongan kepada seorang yang perkasa, Aku telah mengangkat tinggi seorang yang dipilih dari kalangan umat, Aku telah menemui hamba-Ku Daud, dengan minyak cuci KU telah KU dia. dengannya tanganku akan diteguhkan dan lenganku akan menguatkan dia. Musuh tidak akan dapat memperdayanya dan anak kedurjanaan tidak akan dapat menyakitinya. Aku akan menumbangkan musuhnya di hadapan matanya dan menyiksa mereka yang membencinya. Kesetianku dan kasihku akan menyertainya dan dengan namaku tanduknya akan ditinggikan. Juga aku akan meletakkan laut di bawah tangannya dan sungai-sungai di bawah tangan kanannya. Dia akan berseru kepadaku, Engkau Bapakku, Allah Tuhanku, dan Batu Pejal, Penyelamatku. Aku juga akan menjadikannya anak sulungku, tertinggi antara raja-raja di bumi. Kasihku akan kuperuntukkan, baginya untuk selama-lamanya, dan perjanjanku akan berdiri teguh dengannya. Benihnya juga akan ku kekalkan selama-lamanya, dan tak tanya berterusan seperti surga. Jika anak cucunya meninggalkan hukumku dan tidak hidup mengikut kesaksianku, jika mereka melanggar ketetapanku dan tidak mematuhi perintah-perintahku, maka aku akan menghukum keingkaran mereka dengan gada dan dosa mereka dengan cermati. Namun demikian kasihku tidak akan kutarik sepenuhnya daripada mereka dan Kesetianku tidak akan kubiarkan lepas. Perjanjianku tidak akan kumungkiri Dan aku tidak akan mengubah firman yang telah terbit daripada bibirku Aku telah bersumpah demi kesucianku Maka aku tidak akan berdusta kepada Daud Benihnya akan kekal selama-lamanya Dan tak tanya seperti matahari di hadapanku Bertapak selama-lamanya seperti bulan seperti saksi setia di langit Tetapi engkau telah menyingkirkan dan membenci Engkau telah murka akan orang yang kau rapi Engkau telah membatalkan perjanjian dengan hambamu Engkau telah mencemarkan makotanya dengan menghumbankannya ke tanah Engkau telah memecahkan semua pagarnya Engkau telah meranapkan semua bentengnya semua orang yang lalu lalang menyambut dia dia menjadi celaan jiran-jirannya Engkau telah mengangkat tinggi tangan kanan seterunya. Engkau telah menyebabkan semua musuhnya bergembira Engkau telah membengkokkan hujung pedangnya dan tidak menyokongnya dalam pertempuran Engkau telah meleputkan kemuliaannya dan melontarkan takhtanya ke tanah Usia mudanya telah kau singkatkan, engkau telah memalukannya. Betapa lama, ya Tuhan, adakah engkau akan menyembunyikan dirimu selama-lamanya? Adakah kemurkaanmu akan terus menyala seperti api? Ingatlah betapa singkat usiaku, adakah engkau telah mencipta anak-anak manusia untuk hidup sia-sia? Manusia manakah dapat hidup dan tidak menemui maut? Dapatkan dia melepaskan nyawanya daripada kuasa kubur. Ya Tuhan, di manakah kasihMu yang dahulu, yang telah Kau janjikan kepada Daud dalam kesetiamMu? Ingatlah ya Tuhan, celaan terhadap hamba-hambaMu. Betapa dadaku menanggung celaan daripada segala bangsa musuhMu telah mencelah ya Tuhan. Mereka telah mencelah jejak langkah orang yang telah Kau rapi. Pujalah Tuhan selamanya. Amin. Amin.